Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii. Aruncat a dispreț asupra lor și a rătăcit pe ei în loc neomblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea-și va ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului.